Вночі не можу спати. Усе чекаю ранку, щоб побачити тебе. Сам відчував тому, від того словесного шквалу, який він обрушив на схвильоване дівча. Щоб якось остудити себе і не передати куті меду, підхопив Миросю на руки і носив її понад веселим, гомінливим потічком. Стояв місяць у повні пив зелену воду з потічка і мовчки дивився на той куточок краю, в якому лиховісно вже витанцював диявол. Він – древній і сивий свідок палких обіймів та щирих любощів. Надивився на всякі дива роду людського. Але ось такого каїнового нащадка бачив уперше. І сам каїн не здатен був на подібне. Віру недолю зійшлося проводжати все село. Щойно зачули, куди направили дівчину, збіглися, як на велику біду, яка ще не впала над нещасною родиною, але ось ось впаде. Проводжання нагадувало швидше похорон голосили жінки, зривалася на плач мати. Ой, та нащо ж мені таке горе? «Ох, та що ж це робиться? На синочка і хазяїна похоронка прийшла, а дитину останню посилають до чорта в зуби, у місіньке пекло. Ой, на кого ж ти мене покидаєш? Чого ж це райком посилає тебе туди, а не додому?» Жіноцтво тонко і протяжно затрубило. А дядько Карпо, накульгуючи на ногу, підійшов до Федоськи і сказав їй на вухо. «Чого це ти голосиш? І що це ти мелеш? Хтось донесе, що ти отак про райкунком сомолу кажеш? Усім нам буде кришка!» «Та чорт його побери!» – жінка в перестала приказувати і сухими очима дивилася на брата. Мені що з тим райкомом куматься? Не малий язиком лишнього, знову шепнув їй на вухо карпу Тепер знаєш не ті часи, не ті вуха стали у людей і не ті очі бачать і чують те, чого немає. Та ті ж бандерівці усіх поголовно вбивають і вішають, сплеснув голос. І називають москаликами, чи з-під Києва, чи з Вінниці, все одно москаль. Віра вийшла з хати, окинула прощальним поглядом сад, город, подвір'я зітхнула. Чи доведеться ж це все знову побачити? Дозрівали вишні по садах. Віра зірвала жменю кисловатих ягід і кинула до рота. А потім великий гурт людей проводжав її до селища. Дядько Карпо гаркотів возом, на якому лежала дерев'яна валіза з звіреними речами. Прощання було тяжким і довгим. Аж втомилася дівчина отих поцілунків та зітхань. А мати притулила її до грудей, і нараз її руки обм'якли, сповзли додолу. Обличчя стало блідим аж восковим. Федоска умліла, вереснув хтось. Молодиці, в кого там вода? Бризніть на неї мерщі. Хтось хлюпнув на криді водою, і жінка стрепинулася. Здивовано подивилася на всіх, а Віра сказала крізь схлип. Мамо, ну чого ви вимліваєте? Не рвіть мого серця. Гордилися б, що мене райком комсомолу вибрав і довірив роботу на Західній Україні. Мені ти гордощів, дитину, доскону хватить. Батька забрала війна, Петруся нашого у двадцять годочків вбили. Ти йдеш теж на війну, як це все пережити? Вони ще раз обнялися. Віра, як молоденька кіска, вистрибнула на віз, зручно вмостилася на соломі, і дядько Карпов йокнув на худих коненят. Віз гаркотів битим перелудським шляхом. Дядьки і тітки стояли сумним натовпом і махали вірі руками, поки віз не сховався за пагорбом. Ціліснійку дорогу материне опухле від сліз обличчя, то з'являлося перед вірним зором, то зникало довго добиралася до місця призначення. Її рідне село на межі Полтавщини і Чернігівщини залишилося далеко позаду. Не знала Віра, що наступного дня по її від'їзді коло їхнього двору зупиниться машина і відкличуть Федоську прямо з городу, де вона підгортала картоплю, і повезуть». Вона довго не могла отямитися, все бідкалася, що не встигла козу подоїти, так в очку всі не загнати. Вгодований чоловік у хромових чоботах та галіфе зустрів її похмурим поглядом і показав на стілець навпроти його столу. — Ви, товаришко, не доля? — недобре відзивалися про комсомол, отож кидали тінь на радянську владу. «А з такими, знаєте, що ми робимо?» «Яку там ще тінь?» – украй вражено мовила Федоська. «Вам немає оце, що балакать? Мені пора козу доїть, пораця, бо все хрещем дома стоїть, а ви про якусь тінь говорите?» «А що, куматься з райкомом комсомолу не збирайтеся? Не говорили?» – підвищив голос чолов'яга в Галіфе. Федоська спалахнула, наполохано і украй здивовано дивилася на набундюченого чоловіка, а подумки розпачливо повторяла. От тобі й поганий сон снився, от тобі й та яма, в яку я впала. За таке стаття є. Хіба ви не знали? А Віра усе їхала і їхала. Дивилася на незнайомі краєвиди, а душа тужила за ненькою. Чи ще побачиться колись? Західну Україну вона уявляла досить дивно. Кам'яні гори, колючі дріт кругом, а шляхами ходять страшні люди з карабінами у руках. Бандериці здавалися напівлюдьми, напівзвірами. В шерсті, як вовки чи ведмеді, з тигрячими пащеками. Вона стільки начиталася у газетах про їхні злочини і звірства, що кров холонула при одній думці, що їде туди, у той страшний край. Коли і її вони вхоплять, подумала відважно, останнє, що вона вимовить незламно, хай живе товариш Сталін. Про нього вона думала з такою ніжністю й любов'ю, що аж захлиналася від почуттів. Хоча було й страшно, однак глибоко в душі віра пишалася тим, що райком комсомолу послав саме її туди, де так зараз важко, де утверджується радянська влада. Посилали кращих із кращих, адже вона відмінно закінчила фельдшерські курси. Була секретарем комсомольської організації своєї групи, активісткою. Та й біографію мала не заплямовано нічим. Батьки-бідняки обоє вступили до колгоспу. Батько і брат загинули на війні, мати працює в ланці. Вона, віра-недоля, чесна, віддана комсомолка, вірить у справу Леніна Сталіна, в перемогу соціалізму у всьому світі. Адже він несе щастя людству, справедливість, бо це найгуманніше і найсправедливіше суспільство на планеті, союз робітничого класу і селянства. Тому бандерівців хоча й не бачила ніколи, але вже ненавиділа. Як вони можуть чинити опір радянській владі, армії-визволительці, яка принесла щастя визволення народам Європи від фашизму? А нині вона несе ідеали соціалізму на західні землі, а нелюди-бандерівці вбивають радянських людей. Ховаються, як вовки по лісах, а тоді нападають. У щойно створеному райкомі партії в Станіславі її зустрів сам товариш Заброда. Віра багато наслухалася про цього відданого партії справжнього комуніста. Усі газети рясніли його ім'я. Його вклад у розбудову колгосного руху неоціненний. Він очистив радянську Україну від ворогів народу, а тепер утверджує радянську владу на Західній Україні. Рідна партія довірила йому цей передовий рубіж. Віра уявляла його велетом красеним, справжнім героєм. Побачила ж невисокого, окоранкуватого чоловіка в галіфеї гімнастерці. Одяг точнісінько такий, як носив товариш Сталін. Повне велицювате лице й широким гачкуватим носом було суворе й холодне. Невеличкі очі свертлили мовби наскрізь. Було щось ленінське в цьому обличчі. «Напевно, усі справжні більшовики схожі між собою», – подумала Віра, приймаючись повагою до цього чоловіка, такого знаного і шанованого в республіці і за її межами. Вона ловила кожне його слово. «Ти повинна нам допомагати, бо теж боєць партії», – сказав Заброда. «Придивляйся, прислухайся, працюй і слухай». «Лови все. Бандерівці – наші вороги, і ми їх скоро зламаємо. Ще залишилося небагато». Віра слухала його, виструнчившись, як на піонерській лінійці. «Розраховую на твою допомогу». Він потис їй руку. А потім Віра знову довго долала шлях. Із Станіслава виїхали ледь починало ріти. Її віз під водою представник райкому, що називався Семеном Яковичем. Спочатку їхали дорогою, що нагадувала її рідний край. А потім усе різко змінилося. Дихнуло горами, пахущими трунками, що неслися звідки лязь, чи то з полонин, чи з густих смирикових лісів, що обступали дорогу. Сходило сонце і освітило гори, ліси, полонини із шпилястими копичками сіна, гірську річечку, що несла зеленаві води поміж безладно розкиданих хат. Вір'я ж подих перехопило тої краси, що несподівано відкрилася її очам. В душу влетіло щось радісне, сонячне, бо мала віра, як і всі в її роду, веселу, безжурну вдачу. Яку вони успадкували ще від їхнього предка славного козака нечи Пора недолі? Таким був її батько, веселон і сміхотворець на все село. Там, де був гнат недоля, кругом стояли реготи та витребеньки. Отож і подумалося їй вперше, невже у цій красі можуть жити жорстокі люди? Хіба таке буває? Коли вже під'їжджали до села, Семен Якович сказав їй: Не вступай з ними ні в які зв'язки, не дружи ні з ким і не заїдайся. Твоє діло лічить людей, але коли подаси допомогу бандерицю, одержиш кулю в лоб од наших хлопців. Він сказав це байдужим навіть граливим тоном. Ти поняла? Віра кинула швидкий погляд на його профіль. Щось було півняче у ньому, хижий тупе водночас. Вона відвернулася. «Ми цю наволоч скоро роздушимо. Товариш Сталін кинув на придушення Бандерівщини усі сили. Наша армія непобідіма. Він котнув слину, і барлак на худій шиї зарухався. Ми їх у їхній крові втопимо». Красні ніде не здаються. Гітлеру голову скрутили і тут скоро звернемо. У нас пораження не буває. Держись, тебе послав Комсомол. Він потис і на прощання руку і погаркотів під водою назад. Віра поселилась у порожній хатині неподалік річечки Горині, що співала їй вдень і вночі. Будила її і вкладала спати. Хатина була поділена сінцями на дві половини. В одній кімнатці вона приймала хворих, а друга правила їй за житло. Дівчина помила вікна, побілила хатину, попрала і повішала фіранки. Тут жила самотня бабуся, що два роки тому померла, і хата пустувала.